בן תיברש אתה וביתך, וכל אשר לך. מהיני עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם. והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם, ומיהרתם והורתם את אבי הנה. ויפול על צוורי בנימין אחיו, ויבק.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 ולכו בואו ארצה כנען, וקחו את אביכם ואת בתיכם, ובואו אלי, ואתתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ואיחלו את חלב הארץ. ועתה צוויתה, זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות, לטפיכם ולנשיכם, ונשאתם את אביכם ובתם. בעיניכם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 בטרם אמות.